не зникає. Чепмен. Сльози вдови. Вімсі, ти, здається, знайшов гніздо кобили, категорично сказав містер Паркер. Це химера, шукати щось дивне у смерті від раку старої Доусон. У тебе немає нічого, крім думки самовпевненого молодого лікаря та купи дурних пліток. Ти мислиш, як поліцейський, Чарльзе, — відповів його друг, — твоя службова тяга до доказів поступово виснажує твій блискучий розум і заглушає інстинкти. Ти надто правильний, у цьому твоя біда, і у порівнянні з тобою я дикун. Я живу серед незайманих стежок біля витоку прекрасної річки Дав, дівчиною, яку, кажу я жахом, мало хто хвалить. Так само, як і мало хто любить, що можливо, навіть на краще. Я просто відчуваю, що в цій справі щось нечисто. А як? Як? Ну, так само, як я відчув, що щось було не так у тому вині Шато Лафіт-Рошельд 1876 року, яке той клятий Пігріу Робінсон мав нахабність запропонувати мені. Огидний смак. «Смак! Чорт забирай!» Немає ознак ні насильства, ні отрути. Немає мотивів спровадити пошвидше стару діву зі світу. І немає можливості хоч комусь щось довести. Лорд Пітер дістав з розкішної коробки дорогу сигару і артистично розкурив її. «От що я тобі скажу, друже», – повів він. «Можливо, ти й погодишся». Даю 10 до 1, що Агату Доусон убили, 20 до 1, що це зробила Мері Віттекер, і 50 до 1, що я доведу це. І як тобі? Паркер засміявся. Я бідна людина, ваша величність, сказав він зважено. От бачиш? тріумфально промовив лорд Пітер. Ти не впевнений? Якби ти не мав сумнівів, то сказав би «Це ж твої гроші, друже», і одразу погодився. З радістю, впевнений у тому, що виграш твій. У мене досить досвіду, щоб впевнено сказати, що ніщо не є певним, відповів детектив. Але я таки поставлю проти тебе півкрони, обережно додав він. Ну, якби ти поставив 25 фунтів? відповів лорд Пітер. «Я б взяв до уваги твою нібито бідність і пощадив, але сім шилінгів і шість пенсів – не сума для тебе. Отже, я буду продовжувати свої дивацтва та вибреки». «І який же твій наступний крок?» – саркастично поцікавився Паркер. «Чи слід подавати заяву на ексгумацію, та шукати отруту, незважаючи на звіт аналітика, або викрасти міс Віттакер і застосувати третій ступінь допиту, характерний для французьких спецслужб. Зовсім ні. Це все архаїка. Я ж буду використовувати сучасні психологічні методи. Як сказано в одному з псалмів Я розставляю пастки, я ловлю людей. Вона сама себе викрає. «Давай-давай, ти ж той ще маніпулятор, егеш?» – глизливо сказав Паркер. «Ну, звісно, це ж відома психологічна штука, що злочинці не можуть сидіти спокійно. Вони повертаються на місце злочину. Не перебивай, хай тобі греться. Вони роблять зайві кроки, щоб приховати сліди, яких залишали» і тим самим викликають по черзі підозру, розслідування, доказ, обвинувачення і шибеницю. Поважні юристи? Ні, стоп, не кидай того Августина, це ж скарб. У будь-якому разі, щоб не розкидати перли моєї риторики перед свиньми, я пропоную вставити це оголошення у всі ранкові газети. Місвітекер, я гадаю, читаю, що пишуть представники нашого блискучого журналістського цеху. Таким чином ми вб'ємо двох зайців одним пострілом. Одночасно піднімемо двох зайців. Ти це маєш на увазі, пробурчав Паркер. Ну, давай. Берта та Евелін Готтобет, які раніше працювали у міс Агати Доусон з Гроу Веллінгтон-Авеню Лігімптон, повинні зв'язатися з Джі Мерблзом, юристом зі Стейплін, де вони дізнаються, де що важливе для їхньої вигоди. Досить добре, як на мене, чи не так, сказав Вімсі, розраховано на те, щоб викликати підозри навіть в найбільш невинному розумі. Б'юся об заклад Мері Вітакер на це клюне, а у який спосіб – не знаю. «У цьому і цікавість. Сподіваюся, з любим старим мерблзом нічого неприємного не станеться. Я б не хотів його втратити. Він такий типовий сімейний юрист. Але людина його професії повинна бути готова до ризиків». «Дурниці», – сказав Паркер. «Але я згоден, що було б непогано знайти дівчат, якщо ти дійсно хочеш дізнатися, про будинок Доусон. Слуги завжди все знають. Не тільки у цьому справа. Хіба ти не пам'ятаєш, що медсестра Філітер сказала, що дівчат звільнили незадовго до її власного відходу? Тепер, пропускаючи дивні обставини звільнення самої медсестри, історію про те, що міс Доусон відмовлялася брати їжу з її рук, що зовсім не підтверджувалося ставленням старої леді до її медсестри. Чи не варто розглянути, що цих дівчат вигнали під якимось приводом приблизно через три тижні після одного з тих істеричних нападів місдоусом? Чи не виглядає це так, ніби всіх, хто міг щось пам'ятати про той конкретний епізод, прибрали з дороги? Ну, була ж вагома причина позбутися дівчат. Посуд! Ну, в наш час не так легко знайти хороших слуг. Господині терплять чимало недбалості, не так, як у старі добрі часи, які вже не повернути. Тепер щодо того нападу. Чому міс Вітакер вибрала саме той момент, коли високоінтелектуальна медсестра Філітер пішла на прогулянку, щоб турбувати міс Доусон підписанням якогось набридливого старого договору, чи щось такого? Якщо ділові питання могли засмутити стару жінку, чому поруч не було компетентної людини, аби її заспокоїти? Але ж сама міс Віттекер – дипломована медсестра. Вона, безсумнівно, була достатньо компетентною, щоб самій доглянути за своєю тіткою. Я абсолютно впевнений, що вона була дуже компетентною. З наголосом промовив Вімсі. Гаразд, гаразд, ти упереджений, але нарешті розмістіть оголошення, будь ласка, це не може завдати шкоди. Лорд Пітер зупинився саме в момент натискання на дзвінок. Його щелепа розслабилася, надаючи його довгому, вузькому обличчю злегка дурнуватий і якийсь нерішучий вигляд, що нагадував героїв Вудхауса. «Ти не думаєш, що...» – почав він. «Втім, це дурниці». Він натиснув на кнопку. «Це не може завдати шкоди, як ти кажеш». «Бантере, зроби так, щоб це оголошення з'явилося в розділі особистих оголошень усього цього списку газет щодня до подальшого повідомлення». «Оголошення вперше з'явилося у вівторок вранці. Протягом тижня...» Не сталося нічого вартого уваги, за винятком того, що міс Клімпсон з деяким занепокоєнням написала, що молодша міс Фіндлейтер нарешті переконала міс Віттакер зробити конкретні кроки щодо птахоферми. Вони разом поїхали оглянути одну ферму, яку побачили в оголошенні у новинах птахівництва. Вони мали бути відсутніми кілька тижнів. Міс Клімсон боялася, що за таких обставин вона не зможе проводити жодних розслідувань, достатньо важливих, щоб виправдати її занадто щедру зарплату. Однак вона поторошувала з міс Фінлейтер, яка пообіцяла розповісти їй все про їхні справи. Лорд Пітер відповів заспокійливими словами. На наступний вівторок містер Паркер. Саме боровся зі своєю служницею, яка мала набридливу звичку варити йому на сніданок копчені оселедці, доки вони не ставали схожими на сильно мариновані люфи, коли настійливо задзвонив телефон. Це ти, Чарльзе? запитав голос Лорда Пітера. Отже, слухай Мерблз отримав листа про ту дівчину Берту Готтобет. Вона зникла зі свого житла минулого четверга, і її господиня, стурбувавшись і побачивши оголошення, прийде розповісти нам все, що знає. Ти можеш прийти до степел Ін об одинадцятий? — Не знаю, — сказав Паркер трохи роздратовано. — Маю свою роботу. Не сумніваюся, що ти і сам впораєшся. — О, так! — голос був дошкульний, але я подумав, що ти захочеш трохи повеселитися. Який же ти невдячний діявол. Ти не проявляєш ані найменшого інтересу до тієї справи. Знаєш, я в це не вірю. Гаразд, не кажи так. Ви налякаєте дівчину на біржі. Я подивлюся, що можу зробити. Одинадцята, правда? Отак. так. Клак, сказав телефон. Роз'єднався. Гірко промовив Паркер. «Берта Готтобет. Хм, я міг би заприсягтися». Він потягнувся до столика для сніданку за номером газети «Девлі який лежав біля банки з мармеладом, і, стиснувши губи, прочитав абзац, заголовок з якого привернув його увагу якраз перед тим, як він зробив перерву на копчене блюдо. Тіло Ніппі знайдено в Вепінгському лісі, в ручній сумочці – п'ять фунтів стерлінгів. Він знову взяв слухавку і попросив номер Вімсі. Йому відповів слуга. «Його світлість у ванні, сер. Мені вас підключити? Будь ласка», – сказав Паркер. Знову клацнув телефон. Невдовзі ледве почувся голос лорда Пітера. «Привіт!» «Хазяйка згадала, де працює Берта Готтобет?» так, вона працювала офіціанткою в Корнерхаус. Чого це раптом такий інтерес? Ти зневажаєш мене в моєму ліжку, але залицяєшся до мене у ванні. Це звучить, як пісня мюзик менш вишуканого сорту. Чому? О чому? Хіба ти не бачив газет? Ні, я залишаю ці дурниці до сніданку. Що трапилось? Проблеми в Шанхаї? чи зняли шість пенсів з прибуткового податку. Замовкни, дурню, це серйозно. Ти запізнився. Запізнився для чого? Сьогодні вранці Берту Готтобет знайшли мертвою в лісі Епінг. Господи, мертвою? Як? Яким чином? Не уявляю. Отрута чи щось таке. Або серцева недостатність. Без насильства жодного пограбування!» Підказки немає. Я негайно направляюся в ярд. Боже, прости мене, Чарльзе. Знаєш, у мене було якесь жахливе відчуття, коли ти сказав, що об'ява не може завдати шкоди. Мертва. Бідна дівчинка. Чарльзе, я відчуваю себе вбивцею. О, чорт, а я весь мокрий. Це змушує почуватися таким безпорадним. Слухай, Іди в ярд і розкажи їм, що ти знаєш. А я приєднаюся до тебе за півгодини. У всякому разі, зараз у цьому немає сумнівів. О, але подивися сюди. Це може бути щось зовсім інше. Нічого спільного з нашою об'явою. Свині можуть літати. Не промножуй сутності. Чарльза, Там згадується сестра. Так, на тілі був її лист, за яким її впізнали. Минулого місяця вона вийшла заміж і відбула до Канади. Це врятувало їй життя. Вона буде в жахливій небезпеці, якщо повернеться. Ми повинні якось її попередити і дізнатися, що вона знає. До побачення. Я мушу вдягатися. О, чорт. Клак! Лінія знову обірвалась, і містер Паркер, покинувши копченики без жалю, жваво вибіг з дому і помчав по Лембер кондуіт стріт щоб сісти на дайверський трамвай до Вестмінстера. Начальник Скотленд-Ярду Сен-Ендрю Маккензі був дуже давнім другом лорда Пітера. Він приязно прийняв цього схвильованого юнака і уважно вислухав його трохи затягнуту історію про рак, заповіти, таємничих адвокатів і об'яву колонці агонії. Це дивний збіг. Поблажливо сказав він, і я можу зрозуміти, як ви цим засмучені. Але не переймайтеся. У мене є висновок поліцейського хірурга, і він цілком переконаний, що смерть була абсолютно природною. Жодних ознак будь-якого нападу. Вони, звичайно, проведуть експертизу, але я не думаю, що є найменші підстави підозрювати нечесну гру. Але що ж вона робила в Епінг-Форест? Сар Ендрю м'яко знизав плечима. Це, безумовно, потребує розслідування. Однак молоді люди мають звичку подорожувати. Відомо, що є наречений. Щось пов'язане із залізничним транспортом, якщо я не помиляюся. Колега Колінз поїхав для отримання свідчень. Або ж вона могла перебувати у товаристві іншої особи. Але якби смерть була природною, ніхто б не залишив просто так хвору або вмираючу дівчину. Ви б не залишили. Але припустімо, що там трохи побігали, побавилися, і дівчина впала мертвою, як це іноді трапляється з сердечниками. Супутник міг перелякатися та зникнути. Таке трапляється. Лорда Пітера це не переконало. Як давно вона мертва? За висновками нашої людини, днів п'ячість. Її знайшли цілком випадково. Це досить рідко відвідувана частина лісу. Група молодих людей тренувала парочку тер'єрів, і один із собак виявив тіло. Це було просто неба? Не зовсім. Воно лежало серед кущів. Таке місце, куди весела молода пара могла піти пограти в хованки, «Або куди вбивця міг її сховати подалі від поліції?» – сказав Вімсі. «Ну, гаразд, робіть по-своєму», – сказав сер Ендрю, усміхаючись. «Якщо це було вбивство, то, мабуть, це отруєння, бо, як я вже сказав, немає жодного сліду поранення чи якоїсь боротьби. Я дам вам звіт про Ростин. Тим часом, якщо ви бажаєте туди піти з інспектором Паркером, ви, звісно, отримаєте все, що забажаєте» і якщо ви щось виявите, дайте мені знати». Він всі подякував і, забравши Паркера з сусіднього кабінету, помчав з ним коридором. «Мені це не подобається», – сказав він. «Тобто, звісно, дуже приємно знати, що наші перші жміркування з психології призвели, так би мовити, до результатів. Але хай Бог милує від таких результатів. Нам краще відразу помчати в Епінг, а потім зустрітися з хазяйкою. У мене, до речі, є нова машина, вона тобі сподобається. Містер Паркер лише глянув на ту вишукану чорну бестію з довгим хижим корпусом і блискучими мідними подвійними вихлопними трубами і зрозумів, що єдина можливість доїхати до Еппінга без проблем це виглядати якомога офіційніше та тицяти своїм поліцейським посвідченням підніс кожному полісмену по дорозі. Він без зайвих слів протиснувся на своє місце і був більше наляканий, ніж радий, коли виявилося, що машина вирвалася з трафіку і не з ревом гоночного двигуна, а з дивною, плавною тишою. «Це новий Daimler Твін Сікс», – сказав лорд Пітер, спритно обминаючи вантажівку і навіть не дивлячись на неї. Із гоночним кузовом. Спеціально побудований. Корисний. Гаджети. Нерядний. Ненавиджурядний. Як Едмунд Спарклер. Дуже хвилююся, Не повинна бути сварок. Маленька Дорід. Запам'ятати. Називайте її місіс Мердл. З цієї причини зараз ми побачимо, на що вона здатна. Обіцянка була виконана ще до того, як вони дісталися до місця, де знайшли тіло. Їхня поява наробила галосо серед невеличкого натовпу, які справи або цікавість привели туди. Лорда Пітера негайно ж обступили чотири репортери та купа фотографів, яких його присутність надихнула надією, що таємниця може виявитися сенсацією на три колонки. Паркера на його прикрість сфотографували, коли він незграбно вилазив з місіс Мердл. Суперінтендант Волмісі ввічливо йому допоміг, зробив зауваження глядачам і повів його до місця події. Тіло вже відвезли в морг, але ямка у вологому ґрунті чітко показувала, де воно лежало. Лорд Пітер ледь чутно зітхнув, побачивши це. «Це просто халепа з цією теплою весняною погодою», з почуттям сказав він. «Квітневі дощі!» «Сонце і вода. Гірше й не придумаєш. Супер, інтенданте, тіло сильно змінилося?» «Ну, так досить сильно, мілорде, особливо на відкритих місцях. Але з особистістю все чітко ясно». Я й не сумнівався. Як воно лежало? На спині, у досить природній позі. Жодного розладу бодязі чи чогось подібного. Мабуть, вона просто сіла коли відчула себе погано, і потім впала на спину. Ммм, дощ зіпсував будь-які сліди чи позначки на землі. Тут навколо трава. Звірина, трава, егеш, Чарзе. Так, ці гілки, здається, зовсім не були зламані інспектори. О, ні, сказав офіцер, ніяких ознак боротьби, як я зазначив у своєму звіті. Ні. Але якби вона сіла тут і впала на спину, як ви бачите, вам не здається, що її вага зламала б з цих пагонів?» Суперінтендант гостро поглянув на співробітника скотланд ярду «Ви ж не припускаєте, що її привезли і поклали сюди? Чи не так, сер?» «Я нічого не припускаю», – відповів Паркер. «Я лише зверну увагу на те, що, на мою думку, вам слід розглянути». Що це за сліди від коліс? Це наша машина, сер. Ми заткували у цьому місці. І, мабуть, все, що тут натоптано, це теж ваші люди. Частково, сер, а частково компанія, яка її знайшла. Ви, мабуть, не помітили чужих слідів. Ні, сер, але минулого тижня йшов сильний дощ. Крім того, тут скрізь кролики, ласки і подібні тварини. Оу. Ну, я гадаю, вам краще роздивитися навколо. Трохи далі можуть бути якісь сліди. Обведіть коло та повідомляйте про все, що бачите. І вам не слід було підпускати натовп так близько. Погородіть і накажіть їм піти геть. Пітере, ти побачив все, що хотів? Вімсі безцільно тикав палицею ствол дуба на відстані кількох ярдів. Потім він нахилився і дістав пакунок який був засунутий у дупло. Двоє поліцейських поспішили із нетерплячим інтересом, який дещо випаровався, побачивши знахідку, бутерброд із шинкою та порожню пляшку-бас, грубо загорнуту в засмальцьовану газету. «Пікніки!» Пирхнувши, сказав Волміслі, «Здається, нічого спільного з нашим ділом». «Гадаю, ви помиляєтесь» спокійно, сказав Вімсі. Коли саме зникла дівчина? Ну, завтра, якраз буде тиждень, як вона пішла з чергування Корнер Хаус о п'ятій в середу 27-го, сказав Паркер. А це івнін Views за середу 27-го, сказав Вімсі. Газета, що виходить найпізніше ввечері. Її ще немає в продажу до шостої години. Тож, якщо хтось не приніс це і не повечеряв тут, то, ймовірно, принесла сама дівчина або її супутник. Навряд чи хтось потім завітав сюди на пікнік та не побачив тіло. Хоча, може, тіло і не заважало отримати задоволення від їжі. Аля гер, кома але на даний момент війни немає. Вірно, сер, але ви не припускаєте, що вона померла в середу або в четвер, вона могла бути десь в іншому місті, жити з кимось в місті або ще десь. Знов провал, сказав вінсі. І все ж це дивний збіг. Так, мій і я дуже радий, що ви знайшли ці речі. Ви їх заберете, містер Паркер, чи я. Краще взяти їх з собою і покласти до інших речей. Сказав Паркер, простягаючи руку, щоб забрати їх у Вімзі, якого вони, здавалося, цікавили зовсім непропорційно. Я гадаю, що його лордство має рацію, і Пакунок дістався сюди разом з дівчиною. І це, безумовно, наводить на те, ніби вона сюди прийшла не сама. Можливо, це був її молодий чоловік. Схоже на стару як світ історію. Обережно з пляшкою, друже, на ній... Можуть бути відбитки пальців. «Не забирайте пляшку», – сказав Вімсі. «Нехай у нас завжди буде і друг, і пляшка, щоб йому налити, як каже дік Свівеллер. Але я дуже прошу, щоб перед тим, як ви налякаєте свого поважного молодого залізничного клерка, і все, що він скаже, можуть записати і використати проти нього, ви подивилися і понюхали цей бутерброд шинкою». «Що з ним не так?» – поцікавився Паркер. «А нічого. Здається, він надзвичайно добре зберігся завдяки цьому чудовому дубу. Високий дуб, стільки століть оплот Британії проти загарбників. Серце дуба – це наші кораблі, а не серця, до речі, як зазвичай неправильно цитують. Але мене дивує невідповідність між сендвічем і рештою одягу. Це звичайний бутерброд із шинкою, чи не так? О, боги винної фляги та бенкету! Скільки ж можна? Це бутерброд з шинкою варвари, але не простий. Він ніколи не бачив кухні Лайонса, прилавка універмагу чи гастронома з підворотні. Свиня, яку принесли в жертву для цього делікатесу, жила ненудно, не знала щоденної баланди, чи сумнівного щастя сміттєвого відра. Погляньте на тверду текстуру, глибокий коричневий колір пісного, жир, жовтий, як обличчя китайця, темну пляму від чорної патики, яка перетворила його на страву, гідну Зевса. І скажи мені, не вігласи, гідний цілий рік їсти варену тріску, як сталося, що твоя офіціантка та її залізничник Приїхали в Вепінгський ліс їсти бутерброди з чорною, патоковою, брейденхемською шинки, яка колись бігала диким кабаном по лісах, поки смерть не зробила її безсмертною. Додам, що коштує вона три шилінги за фунт сирою, аргумент, який і ти визнаєш вагомим. Дивно це, звісно, дивно сказав Паркер. Уявляю, що лише багаті люди, лише багаті люди або люди, які розуміють їжу як витончене мистецтво, сказав Вімсі. Ці два класи аж ніяк не ідентичні, хоча іноді вони збігаються. Це може бути дуже важливо, сказав Паркер, ретельно загортаючи речові докази. Отже, час оглянути, Тіло. Погляд був процедурою несприємних, бо погода була вологою і теплою, і тіло точно погризли ласки. Власне, після швидкого погляду Вімсі залишив двох поліцейських працювати самостійно і зайнявся сумочкою мертвої дівчини. Він переглянув лист від Евелін Готтобет, тепер Евелін Готтобет. «Кроппер» і записав канадську адресу. Він витягнув вирізку свого оголошення з внутрішньої кишені і деякий час розглядав купюру у п'ять фунтів, яка лежала складена поруч з купюрою в десять шилінгів, а також сім шилінгів, вісім пенсів дріб'язком, ключ і пудреницю. «Мабуть, вам слід відстежити цей лист, волміслі, чи не так?» «О, так, мій лорде!» Звісно. А ключ від зовнішніх дверей, я гадаю, належить до помешкання дівчини. Без сумніву так. Ми попросили її господиню приїхати і впізнати тіло. Не те, щоб у цьому були сумніви, але це просто рутинна процедура. Вона може нам трохи допомогти. А? Інспектор визирнув із дверей моргу. Гадаю, це якраз вона. Повна статечна жінка, яка... Вийшла з таксі у супроводі молодого поліцейського, без вагань, визначила тіло, як тіло Берти Готтобет. У потоці ридань, та мила молода леді, вона голосила. Яка жахлива річ! О, Боже! Хто міг зробити таке? Я була в такому стані занепокоєння з тих пір, як вона не повернулася додому минулої середи. Я впевнена, що багато разів казала собі, що хотіла б, щоб мені відрізали язик, Перш ніж я показала їй те зловісне оголошення. Ах, бачу, ви його маєте, сер. Жахлива річ, що люди повинні заманювати молодих дівчат історіями про щось їм вигідне. Гріховний старий диявол, що й називає себе юристом. Коли б вона пішла і не повернулася, я написала тому негіднику, сказавши йому, що я вийду на його слід і притягну до відповідальності. Як мене звати? Доркас Гулівер. Він би мене не обвів навколо пальця, не те, щоб я була пташкою, яку він шукав, бо мені випавниться 61, як настане день літнього сонцестояння, я так йому й сказала. Серйозність лорда Пітера була дещо порушена цією тирадою проти вельми поважного містера Мерблза в Степл-Ін, чия власна версія повідомлення місіс Гулівер була пристойно відредагована. Як, напевно, був шокований старий, пробурмотів він Паркеру. Я теж отримаю на горіхи, коли з ним зустрінуся. Місіс Гулівер безупинно голосила. Такі добропорядні дівчата, обидві, а міс Евелін вийшла заміж за того чудового юнака з Канади. О, Боже, це для неї буде страшний удар, а ще ж бідний Джон Айронсайдс. Який мав одружитися з міс Бертою, нещасною, цієї самої трійці, так планувалося. Дуже статечний, добропорядний чоловік, клерк на південній залізниці, який завжди казав, жартуючи, повільно, але безпечно, як південна, це я, місіс Г. Ах, ах, хто міг уявити, і вона ж не була з тих легковажних. Я їй без вагань дала ключ від дому, бо вона іноді працювала в нічну зміну, але ніколи не затримувалася після роботи. Ось чому я так хвилювалася, коли вона не повернулася. Багато хто зараз би з радістю відмовився від них, знаючи, що вони можуть робити. Ні. Коли час минув, а вона не повернулася, я сказала, «Запам'ятайте мої слова», сказала я. «Її викрали», сказала я. «Той Мерблз». — Чи довго вона у вас жила, місіс Голівер? — запитав Паркер. — Не більше п'ятнадцяти місяців чи близько того. Ні, але, благослови Бог, мені не потрібно знати молоду леді п'ятнадцять днів, щоб зрозуміти, хороша вона дівчина чи ні. Ви майже з першого погляду це розумієте, коли у вас такий досвід, як у мене. — Вона прийшла до вас разом з сестрою? — Разом. Вони прийшли до мене, коли шукали роботу в Лондоні, і вони могли б потрапити в гірші руки. Я можу вам сказати, дві молоді дівчини із села, а вони такі свіжі і гарні. Я вірю, що вони були надзвичайно щасливі. Я впевнений, місіс Гулівер, сказав лорд Пітер. Їм, мабуть, було великою втіхою мати можливість довіритися вам і отримати вашу добру пораду. Ну, думаю, що так, сказала місіс Гулівер хоча молодь зараз, здається, не дуже хоче слухати старших. Виховуй дитину, і вона втече, як у Біблії сказано. Але міс Евелін, тепер місіс Кропер, їй вбили в голову цю лондонську ідею приїхати сюди, щоб стати леді, хоча до цього були лише в службі, і я не розумію, в чому різниця між роботою в одній із тих забігалівок, де всяка навелич тобі вказує і роботою в домі леді, хоча працюєш більше, і її сини так зручно. Все ж міс Евелін завжди була більш пробивною з них двох, і вона дуже добре влаштувалася, скажу я вам, зустрівши містера Кропера, який регулярно снідав у Корнер Хаус щоранку, і полюбив дівчину дуже щиро. Ну, сер, дивно, що ви про це запитали, бо я ніколи не могла цього зрозуміти. Пані, у якої вони служили в селі, вона їм вклала це в голову. Ну, сер, хіба ви не думаєте, що з хорошою роботою, яку так важко знайти, вона б зробила все, щоб її залишити? Але ні. Одного разу, здається, був скандал через Берту, цю бідну дівчину, бідну овечку. Серце розривається, коли бачиш її такою. Правда ж, сер? Через те, що Берта розбила старий чайник. Дуже цінний, як кажуть. І пані їй сказала що більше не може терпіти, щоб її речі розбивали. Тому вона і сказала, іди геть, сказала вона, але, сказала вона, я дам тобі дуже хорошу характеристику, і ти швидко знайдеш гарну роботу, і я думаю, Евелін захоче з тобою піти, сказала вона. Тому мені доведеться знайти когось іншого, хто б мене обслуговував, сказала вона. Але, сказала вона, чому б нам не поїхати в Лондон, там буде краще, і життя буде набагато цікавіше, ніж вдома, сказала вона. І в результаті вона їм так не розповідала, який Лондон чудовий і які чудові місця можна отримати, просто попросивши, щоб вони збожеволіли від бажання поїхати, і вона їм грошей навіть дала, і повелася дуже щедро, якщо все взяти до уваги. Хм, — сказав вінсі. Здається, вона була дуже прив'язана до свого чайника. Берта била багато посуду? Ну, сер. У мене вона нічого не розбивала, але ця міс Віттакер, так її звали, була з тих упертих дам, які хочуть, щоб усе було по-їхньому. У неї був крутий характер, як казала бідна Берта, хоча міс Евелін тепер міс Кропер, вона завжди думала, що за цим щось стоїть. Міс Евелін завжди була спритною, як то кажуть, але, сер, у всіх нас є свої особливості, хіба не так? Я вважаю, що у леді була якась дівчина, яку вона хотіла поставити на місце Берти, ось цієї, і Евелін. Тепер місі Кропер, розумієте? І вона просто вигадала привід, як то кажуть, щоб їх позбутися. — Цілком можливо, — сказав вінсі. Мабуть, інспектори Евелін Готтобет. А тепер місіс Кропер, — схлипнувши, підказала місіс Гулівер. — Так, місіс Кропер, — хотів я сказати. Вона була повідомлена... О, так, мілорде, ми негайно додіслали їй телеграму. Добре, я хотів би, щоб ви дали мені знати, коли щось про неї почуєте. Звичайно, ми зв'яжемося з інспектором Паркером, мілорде. От і добре. Що ж, Чарльзе, я залишаю вас. Мені потрібно додіслати телеграму. Може, поїдеш зі мною? Дякую, ні, сказав Паркер, відверто кажучи. «Мені не подобається твій стиль водіння. Як співробітник поліції, я надаю перевагу дотриманню правил дорожнього руху». «Тобі і вітер недоподоби, і ризик», – сказав Пітер. «Тоді побачимося у місті». Друзі, підтримаємо український YouTube разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс, ставте лайки,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 Украинский контент еще популярнее.